GO Radio oh! I'll give you Príjemný dobrý večer Vám želám z Radia Bunker z našej obývačky posúval sa čas, tak dúfam, že ste to postrehli a že teda počúvate. Ak máte záujem, si vypočuť dnešnú reláciu. V dnešnej relácii máme hosti z Artklubu a tiež z kapely Snowdrop, ktorá je určitým spôsobom s klubom dosť prepojená, však budete nakoniec počuť. Takže Artklub je známy trnavský hudobný klub, ktorý už viac ako dve ročia poskytuje priestor muzike, kultúre, rôznych formách a podobách. Menil sa vzhľad priestorov, aj sa prestredali názvy klubu, bolo to Káčko, Calypso, dnes je to Artklub, ale fakt, že je to miesto, kde sa ľudia stretávajú najmä pri hudbe a umení, ktoré sa odkláňajú od mainstreamového poňatia kultúry, zostal zachovaný. Súčasná podoba klubu a jeho aktivity poskytujú útočisko subkultúrnym žánrom, od hiphopu cez drum and bass, elektroniku, jazz, blues, reggae, až po hardcore punk alebo dead metal. Okrem hudobných akcií sa v Art klube môžete stretnúť tiež s vernisážami, čítačkami, prednáškami, diskusiami a všetky možným, o čom sa tu vlastne dnes budeme v rámci relácie rozprávať. Čiže za Art klub privítam Emiliu. Ahoj ma. Ahojte. Je tu aj Tomáš. Čau Tomáš. Ahoj. Mochy. Čau, čau. čau a Zuzana. Čau, čau. čau. Počas relácie nás bude hudobne doprevádzať spomínaná kapelka Snowdrop. Snowdrop je hudobné zoskupenie, v ktorom počuť klavie violon, čelo, a cachon. Hudobné, äh, hudobné kvarteto pardon, hrá progresívny pop s výrazným ženským vokálom. Sú to autorské piesne Moniky Sadkovej a kapela Vzýšľa z projektu Chicken Tin. Snowdrop privítame potom v poslednom hovorenom vstupe. Keďže prvé dva hovorené vstupy sa budeme rozprávať hlavne teda o klube, ten posledný bude venovaný kapele Snowdrop. Rozoberieme všetky veci s nimi, tak ako ste zvyknutí. A na záver ešte možno poviem, že moderovať bude, budeme dnes s Evou, čiže Paolo Eva, klasika. Čaute. Čaute. A ak máte otázky na našich hostí na Artklub alebo na kapelu Snowdrop, môžete ich dávať na našu facebookovú fanpage radia Bunker a tieto všetky otázky potom my položíme našim hosťom. Takže keď sa chcete zapojiť alebo opýtať sa niečo, čo vás zaujíma, tak je tu tento priestor pre vás, môžete sa pýtať. Ale nemodosobne. osobne. Dobre. Takže v podstate tento hovorený vstup sa budeme rozprávať o Artklube, o nejakom vývoji a o nejakých takýchto polohách Artklubu, takže Prvá otázka bude asi taká všeobecná, že skúste nejak vy opísať históriu Artklubu, ako to vy vnímate, ako to poznáte, nemusí to byť úplne od začiatku, tak, ak vás napadne. Skrátka, skúste nejak predstaviť ten Artklub aj pred tým, ako ste ho riešili vy, a aj keď ste ho začali riešiť a riešili vy. Takže ktokoľvek z vás môžete... Tak začneme, že kto si pamätá, 90. roky, boh ideš. No, no, no ja, ja, ja som tam chodil zabudnúť, takže ja práve kačku som horne pozabúdal. Bolo to veľa opic. Ale nie, tak bolo to jediný, jediný priestor, vtedy pre mňa v Trnáve, kam chodiť, v podstate fungovalo, ja neviem, Argentína vtedy a Relax. A čo bolo ešte? Karcha Bajla ešte bola. No a Bajela a Archa s no takže tam nebolo moc čo navýbereť, iný v podstate alternatívny podnik s Archou. No. Kedy si tam začal chodiť? V ktorých rokoch? 95-96, ale to som musel doma o 10. cvakať, že Máma, to je vlastne o pol 10.00, už keď som prišiel o mm. pol 10.00, už tri minuty už som no. hm. Hm. A ja som bola tá slušnejšia, ja som chodila do Archy, preto som sa nechcela vyjadrovať tomu začiatku. Až potom v podstate, keď už Archova neupadala, tak potom som začala ja chodiť do Kačka. Potom a, som sa tam zoznámila teda aj s Tomášom, takže máme aj taký akože osobnejší vzťah k tomu podniku. No a Tomáš tam dostal zákaz vstupu, takže ak chcel ešte znova dôsť do Kačka, tak si ho ja sa opravste kúpi. Takže preto... Takže tak sme sa dostali ku Kačku. No, ja som mal 15, keď som začal chodiť do Kačka a vás dvoch si veľmi dobre pamätám. <laughs> <laughs> tak, taká stará kjurovská spoločnosť tam chodila. Um, kedy ste prevzali Art Club V a ako prebiehalo to rozhodovanie a môžu povedať, čo vás najviac motivovalo, prečo vlastne ste vzali klub pod svoje krídla... Tak nebolo to úplne tým, že teda Tomáš mal zákaz vstupu. <laughs> <laughs> Bolo to pred troma rokmi, akúre teraz by sme oslovať tretí tretie výročie, že sme to vydržali. No a celé to začalo tak, že v noci o 5 ráno prišiel v noci nad ráno došiel Tomáš domov, trošku na naladičke, zobudil ma a povedal, že hej ma, ja ma počuj, že... Zaberme, kajačko. A ja, že dobre, no a tak to bolo. A že, to je do toho rozhoduť o 5. ráno, pol spánku, a keď som došla za hovorím, že ideš do toho, a on že hej, no to bola asi celá diskusia o tom, či ideme na kajačko. Ja som ho vkérku ja ja sa opiť, a tam sme to ešte rozobrali. No. My sme bývali v Bratislave vtedy a o, ja som stretol v meste o, v, neviem, či to bolo v tom hopkirku, alebo v majestiku niekde. A o Eminho kamaráta, ktorý sa poznal s chaladmi, ktorí mali to káčko predtým. A nejak sme sa dali do reči a vlastne padlo reč aj na a hovoril, že tí chaladni, že už sú z toho takí unavení a že zkrátka už ich to moc nebaví a že je to veľa roboty pre nich a že by sa toho najradšie zbavili. Tak v nejakej takej rannej eufórii, tak Hneď mi to prišlo ako dobrý nápad, že, že sa začať o to informovať, no a tak vlastne nejako sme to od nich prevzali. Takže chceli sme, oslovilo nás to tým, jednak teda tak, ako sa spomenulo, že sme tam všetci chodili a... Mm, my sme mali normálne joby a ja stále mám, no a toto bola taká alternatíva, že sme si to tak trošku možno aj ľahšie predstavovali zo začiatku, ale že taká náplň osobného života, že motať sa okolo nejakej kultúry, hudby a skratka aj z takej tej organizačnej stránky, nielen len ako konzumenti. Takže radi sme chodili aj do iných klubov a vždy sme niečo kritizovali, tak sme si povedali, že takto teraz vyskúšame a že či to budeme vedieť vôbec robiť a lepšie. A bola tam nejaký, bol tam aj nejaký Nostalgie, takej nostalgie, že áno, chcem svoje Ale, káčko. Určite, bola určite, ne, áno, určite, väčšina bola nostálgia, odkedy sa zhoršilo vino v káčku. Tak... <laughs> <laughs> to, do niečoho iného by sme vlastne nešli, že, že keby, nebolo, keby nebol ten priestor na to káčko, tak uh, nerobili by sme nič iné, alebo teda v tomto smere, normálne by sme chodili do práce a skatka. Sa či sa Možno sa... no, no, ešte je miliár, chuby, akože vieš, z popola. No, to určite. Do pivnice by sa nikto nešlo. Spomínali ste tie práce, teda Tomáš, ty si hovoril o tých prácach, všetci pracujete. Možno keby ste porozprávali našim poslucháčom o týchto svojich prácach, vlastne, že čo konkrétne robíte a akým spôsobom to ovplyvňuje celkovo tú organizáciu v tom klube a ako to vlastne riešite? To by bolo možno zaujímavé povedať. No ja som si myslela, že sa najviac z toho ulejem, že keď odjdem z práce a budem robiť kačko, že budem taká tá podnikateľka na kavičkách. Takže vlastne, že, že obi dvaja zostali v robote a ja sa teda akože idem sa starať o to. No a... Hmm, dopadlo som asi najhoršie, myslím. Je to fakt, že strašovala roboty, hlavne keď um, sa aj niekto ponúkne, že pomôže, tak je to vždy tak iba krátkodobé a väčšinou vyberá rozhlasím o nejaký harmonogram, takže akorá komplet, v podstate, čo sa týka uh, objednávok tovarov a programu a tohto všetkého, tak robím groja. No a potom samozrejme už uh, sú aj ostatní, čo pomáhajú. Mochy chodí zvuči hlavne a stará sa mi o celú sálu, aby tam bol. Taký, taký zvuk a, a večera mi káble a tak a, a, več, a čo a ešte neviem. robíš teda ako normálnu robotu od mňa moc peniazy nedostáva čo sa neviem že premod kapel nemám a tak nie, tak ja som programátor a ja, ja, ja, ja by som sa kľudne pohádal, že kto má viac tej roboty. <laughs> už som trištvrte roka nemal víkend poriadný, ale tak už som na part-time už som spokojný. <laughs> Od tohto mesiaca. Už to bude tak, že bude môcť viac byť tam a možno aj tá sála sa zlepší. Tak. Keď sa všimli, sme nainštalovali s Tomášom Koberec a Zabubeník to je <laughs> prvý dobrý krok vyplmenia sály. <laughs> a tak no, pomaly sa to zlepšuje, ale tak pomaly. No. Tomáš? Tak ja som tam za takého inštalátera, amatéra. Dones od zavri otvor, opravu vecka, umyvadlo. A, a tak zkrátka. No a v osobnom živote sa robím v oblasti predaja reklamy. No a takže vlastne toto je taká nejaká kompenzácia do takého sveta, ktorý je vlastne tá alternatíva alebo také niečo nekomerčné. No a, no a tak. A riešiš aj nejakú reklamu pre ten Artklub, alebo nejaké grafiky, dizajny volá Nie, nie, nie. Čo sa týka grafických vizuálov, tak o, o, ja robím v oblasti obchodu, čiže nie, nie, som, nie som kreatívec, ani o, v podstate nerobíme tieto veci. A, ale máme to podchytené cez šikovných ľudí, si myslím, že tie vizuály máme pekné, takže... No, myslím, akože cez ránku, myslím... To, no, to ještia <laughs> tam smerujem, je sa tam smerujem. <laughs> Tak uh, ja veľmi podľa mňa nepomáhám, ja im raz za mesiac urobím mesačný program, že pohádnam všetky tie, od EMI dostanem nejaký program a vytvorím nejaký vizuál ku každej drobnej akcii. A inak pracujem v takej firme, ktorá vyrába hry. Mm -hmm. Tak tam robím 3 grafiku a grafiku som robila vlastne celý život, takže to je také niečo, čo zvládam celkom rýchlo že mi pomôže trošku. Podľa ma pomáhaš dosť, ja lebo niekedy, keď skončí mesiac, tak ja už čakám ten ďalší program, aby som vedela, kedy môžeme stancovať. No. To som je trošku stel... vlastne kritika. Nie, nie, nie, to je v dobrom, to ja tak očakávam, očakávam a je to prehľadné, páči sa mi, to je to super. Tak. Emily, alebo chceš ešte, Vranka, niečo k tomu povedať, aby som ti neukral slovo. slova? Asi len to, že tie plagáty vlastne nastavil ešte grafik predtým, tak aj je moje veľká vďaka Takže vlastne ja som prebrala jeho štýl, takže až tak sa na to nenamakám. Tak chceme ja si aj jemu poďakovať. Povedzme, že pokračuješ v tradícii. Emily, ty si študovala dejiny umenia, pokiaľ mám takú správnu informáciu. A pravdepodobne bolo pre teba také samozrejme zriadiť príbare, možno, v časti, v ktorej sa sedí galériu. Akým spôsobom vyberáš umelcov, ktorých diela vystavujete, ako často ich obmienate, Porozpráve nám okrem toho, ako vznikol tento koncept tak asi si myslím, že ten môj prístup k bol naozaj iba v tom, že ak sa tam vešajú tie obrazy, že to nie, nie je klinčeky do steny, ale že tam je závesný systém, ktorým môže posúvať od obraz. No a ako dôvod prečo, no taký klasický akože do galerie Jana Koniare, kedy ste vyšli naposledy, my sme teda bohužiaľ videli poslednú výstavu <laughs> a myslím sa. si, že tu chý, jasne chýba nejaká taká reakcia na to nové súčasné umenie. Mm -hmm. Takže v podstate umelci, ktorí sú nejako späťtí s trnavou, tak majú možnosť vystavovať, ak teda majú chuť. A ja veľmi ako kriticky nepri, alebo nepristupujem k tým obrazom, že nerobím tam akože nejaké uh, rešeršie, alebo svoj vlastný názor nevyjadrujem. Ja to nechám na druhých ľudí, že nech sa teda akože pozrú a akože vyjadria k tomu. No a samozrejme, ten priestor potom je taký živý. Hej? Keď sa každý mesiac tam uh, zmení vizuál, tak, to prináša viacej radosť človeku, že príde a že wow, zase niečo nové, zase super, alebo ako nešielo, odišlo to, čo už sa mi nepáčilo a tak, takže dosť často teda meníme, ak, ak je záujem, sú niektorí umelci, ktorí zdržia ten proces na pol roka a potom nakoniec aj tak nevystavia, takže tedy napríklad je tam dlhšie tá vystava, ale teda mal by to byť, že oveľa pravidelnejších intervalov. Ale môžu príť aj takí ľudia, čo sa snažia tvoriť a osloviť ťa? No, tak mali by mať viacej ako obrazov. Ja napríklad už to veľmi nezverejňujem, lebo keď som s tým začala, že, že tak sa prihláste, tak sa mi prihlásilo asi 17 fotografov, ktorí majú fotky, ale ja ich mám vytlačiť a Aha. najlepšie v košiciach za 100 euro jeden kús. Hmm. Hej. Čiže ako ja v podstate dám priestor strašne rada, aj akože urobím vernisa všetko, ale mali by tí umelci mysleť na to, že ja s tým už nemôžem mať také náklady. Akože aj, aj do dokonca kúpim, aby sa tam na zavesenie, ale akože tlačiť fotky nemôžem. Takže kľudne nech sa prosí k aj fotografie, ale mal by mať vytlačené tie svoje veci. Prípravený. Neočaká to od mňa. Ono tým, tým, že je verný sa, že alebo výstavy nebývajú v nejakých pravidelných cykloch. Väčšinou bývajú, keď sa niekto ozve a sa tak nejak prirodzene dohodne, že po mesiaci, po dvoch sa skratka zväčšia staré veci, dajú sa nové a o, bez toho, aby sa nejako šírilo, že je tam ten priestor, čo bol teda na začiatku, potom sa prihlasilo veľa ľudí aj teda rôzne kvality, že nie, bolo tam dosť takého, čo by sme aj tam, tam nechceli mať. Tak teraz to nejak tak prirodzene ide, že vždycky sa nám to páči, kto tam je, že aj tá nejaká umelecká stránka, že si za tým aj tak stojíme. A ide to nejak tak, tak samovolne prirodzene asi, že... Plus, sú to častokrát ľudia spojení s Káčkou, že tam áno. chodia a majú to tam reď. Teraz Matúš naposledy no. vlastne človek, ktorý a aj organizuje akcie, aj hrá Matuš Novánsky, čiže nejaký prirodzene späť s tým priestorom a teda tým, že robí sám pre seba aj vytvarné umenie, tak to nejak tak prirodzene prišlo, že tam vystavuje svoje veci. Jasné, prepojené. Ema, podľa mojich informácií, ty robíš aj z No, jasné, na okol. Vodíš svojich týchto klientov alebo neviem čo zákazníci aj do tejto historickej budovy, do klubu. Um, tak niekedy mám naozaj chuť, keď napríklad cez Sviatky, cez Vianoce uh, príde skupina a nemajú skam na vecko, tak tedy si hovorím, že ešte dobré, že mám klub, že ich mám aspoň kam zavolať. No, ináč Vedsko um, využívam ja. <laughs> viacerí, ale stále lepšie ako tí, čo ho nevyužívajú, ale využívajú dvor na toto. To je podľa horší prípad. Takže um, tak vtedy využijem teda cez tie Sviatky toalety, klubu a inak ich nevoľmi, lebo väčšinou chodia v čase, keď my sme zatvorešek, preto to aj vlastne môžem robiť, aj že sa to prelina tým, že otvárame až po piatej tak dovtedy mám sfúknuté aj dve, tri skupiny a môžem ísť do roboty, do druhej. A, m, mala som aj tendenciu to robiť prednášky, robiť prednášky o Trnave, ktoré som robievala aj v rámci tematických prehliadok mesta, tak som za pár cyklov spravila, ale nebolo také úspešné, ako som očakávala, takže som to prestala robiť, pretože je to o tom, že tam si treba pripraviť hlavne hodne fotografii a akože vizuálny materiál a Myslím, že ten zájem nebol taký veľký, lebo predsa len to sú ľudia, ktorí, alebo teda ja to vnímam tak, že čo majú uh, radi práve tieto tematické prehliadky, alebo sa dozvedia niečo viacej o Trnave, tak sa im zdá možno ten náš klub, že nie je úplne pre nich taký utulný. Čo by som do toho chcela povedať, že sme kúpili skladacie stoličky v 40, takže sa tam už sedí pohodlnejšie v tej sále, takže aj to, že sa snažili nejako posunúť, no a možno tie prednášky potom budú nejaké úspešnejšie, ale snažím sa. Last Čím viacej hovoríte o, o tej Trnave tým ľuďom, aby to cítili, čo okolo z nich je. A že naozaj je pícha pre nás, že žijeme v Trnave, že fakt ako má super históriu a veľa pamiatok. Takže aj do mozgovne, ako do vedomostného kvízu občas píchem nejaké otázky o Trnave, takže už niektorí chodia aj na tie moje prehliadky, aby vedeli odpovedať potom na otázky v mozgovni. A napríklad sme začali sporo aj s Mírkou, aby Hlinčekovo, aby vždy, keď je Trnavský riné, aby tam bola aj nejaká tá prehliadka, aby v rámci toho zasa ľudia niečo nové spoznali, alebo sa so dozvedeli o tom meste, ako mne ide v podstate iba o to, aby všetci, čo tu bývame, sme trochu aj vnímali ten priestor, kde sa nachádzame a fakt, akože boli by sme hrdý, nemyslím úplne ten americký štýl za zastavou na balkóne, ale taký ako prirodzený, aj sa k tomu mestu potom inak správať, že aj tie odpadky toľko neodhadzovať alebo tak, že má to tak radšej. O tej mozgovni a o iných samozrejme týchto projektoch, ktoré máte sa budeme baviť potom v druhom hovorenom vstupe, ale keby sme sa teraz vrátili zase naspäť k tomu obdobiu, kedy vlastne vy ste rozmýšľali o tom, že či zoberete ten klub alebo nezoberete eh, mohli by ste našim poslucháčom povedať, že či ste mali vtedy nejaký zámer alebo nejaký cieľ alebo niečo kam ste ten klub chceli posunúť Napríklad, že či ste mali nejakú takú víziu, že čím by mal byť ten klub za 5 alebo za 10 rokov, niečo takéto. Rozmýšľali ste takýmto spôsobom? Geostrovanie ja myslím, že sme ste predstavovali strašne jednoducho na začiatok. Hej, hej. Takéto horizonty sme vôbec vtedy nevnímali, že 5-10 rokov, lebo tým, že je tam človek v najmä a aj z iných miest vidíme, že tá alternatívna scéna je taká na takom okraji respektíve je to minoritná záležitosť, že je to ťažké, ťažká vec, takže skôr sme chceli možno iba robiť to, čo tam už aj vždy bolo, iba trošku lepšie, pretože tá úroveň tam išla dole tým, že majiteľi jednoducho už nemali toľko energie času sa tomu venovať, pretože to mali majú inú prácu, ktorá ich živí, čiže tiež to pre nich nebolo hlavná nejaký hlavný úvezok, a teda ťahať to pri práci je veľmi náročné, čiže aj pre nich to bolo a jednoducho už ich to nejako nenaplňalo, tak my sme vlastne chceli len zachovať to, čo tam je. Robiť to trošku lepšie, či už služby, aj možno program. Mali sme takú víziu, že trošku aj takým kultúr... to smerom práve týchto prednášok rôznych, alebo aj takých nejakých... Nie len teda hudba a zábava, ale možno aj trošku nejaká osveta, nejaké zaujímavé témy, preto vlastne aj sme spolupracovali s občianskými združeniami, ja neviem, či už to bolo Café Európa. Skratka, prinášať aj, prinašať nejaké témy uh, obľuka od štátu, alebo čo priniesla Európska únia slovenskému vinárstvu, skratka, takéto nejaké. No. a tuto sú ešte také medzery, že tieto veci sú menej navštevované, teda ľudia majú záujem. Aj ale už máme tie počúvať, nové stoličky. Ale... No. <rý> <rý> Áno, tak jednoducho stoliček. je to priestor, ktorý má svoje za proti, ako za tá história to, že to bol vždycky takýto priestor a teda proti to, že jednoducho je to stará budova a je to jednoducho vybývané a celé je to Skratka už také, že trošku zazený tom, čo sa týka toho priestoru, že naozaj sa tam cítia dobre mladí ľudia, ale to staršiu generáciu už... No potrebovalo by to skratka jednu veľkú investíciu, aspoň jednorazovú, nie, nie to, No je to, otázka, problém, že či, či, by to, toho, či, by, či by to tomu skutočne pomohlo, že či vôbec to to, tí no, ľudia no. majú až tak záujem o nejaké vážnejšie témy. Pretože, mm -hmm. pretože na druhej strane by im nemuselo vadiť nejaké detaily, čo sa týka priestory, ide o ten obsah a už tá forma je vedľajšia a zase tie služby tam nie sú zle podľa mňa, že respektíve stále sa snažíme ich zlepšovať a nie sú možno nič lepšie, ale zároveň ani o nič horšie ako hoci kde inde, čiže je už je tam konečne dobré víno, <laughs> je, tam, je tam čo piť, je tam skrátka no, ten priestor je taký, aký je, takže Zase keby to tam bolo možno príliš, neviem aké, tak neviem, potom to aj tak by nevydržalo po tých samitoch a náporoch, po tých no, týchto neviem. akcií, takže... Ja Robíte to super, nám sa to páči, podľa mňa Artku by šiel hore. A ak nemáte ďakujem. už to dodať k predstaveniu klubu, ja tak by sme to Nech sa páči... Vlastne krátko, že vlastne ja som mal viziu, že by sme tam robili viacero takých kultúrnych vecí vlastne, tak som sa zaznámila aj s Monikou, čo vtipné vlastne s Pevačkou, uh -huh. že, že som ich zavolal, lebo som chcela volať proste mladé kapelky, napríklad Kaška Števliková, ešte než bola taká že známejšia, tak tam bola Monika, tam hrala u nás, Adrá Bučka u nás hrala a to bolo hneď prvé dva mesiace vlastne, ako sme zobrali klub a začala sezóna septembrová. Ale proste bolo to nevnosné, lebo ľudia proste nechodili a nevedia. Tak sme si hovorili, že počkáme, keď ich akože budú chodiť a budú chodiť, no a tak čakáme dodnes. <laughs> <laughs> akože ch chodia, chodia hodne, ale nechodia na quasi osvetové akcie. Mm -hmm. Takže po tej, čo hovoril Tomáš stránke, aj po tej hudobnej stránke, čo vidím ja ako osvetu ženové, ešte mladé vychádzajúce hviezd, ešte niečo sa vlastne uchyťa na scéne, tak chodia na to, čo poznajú väčšinou ľudia. Chodia na istotu. A niekedy nedojdú oni na to, čo poznajú, lebo už sa im zdá cenalístka vysoká a už on druhák na nich človek zarába, ale pritom na nich postate nikto reálne nezarába. Ale tak to je zopak jednotlivý zase by som to zájem zrejme, že No, OK, to je zašeobecné. No ok, tak. Zašeobecného je na nastavky ľudí. No jednoducho to je čo sa my na kapeli, tak mochy minul do dvoch mesiacov a dostal škrtá zákaz. <laughs> tak, kým sa to nezvedí, ale tak aj, postupne áno. ideme, tak teraz tiež budeme mať uh, už 8. apríla dve kapelky, ktoré sú tiež blízke, že už začíname pomalinky. No. A už aj možno za ten čas aj sami ľudia sa ozývajú, že jednoducho, že keď bude nejaká gm session, že by si chceli zahrať, že sú na nejakej akcii a sú to hudobníci a pýtajú sa, tak presmerujeme na Mochyho. No ja by som strašne rád, keby sa mi niekto ozval, to by to, akže prišiel tam a hral celý večer, v pohode jeden, dva ľudia, a ktorí by privítali medzi sebou ďalších hudobníkov. To by bol super. Výzva. Ja zvuk, ale ale potreba by som presne, aby to niekto ťahal, lebo ja to proste nemôžem ťahať aj iSBU už všetko. Hudobníci, na, výzva. Prídite do od klubu, kontaktujte Mochyho. <laughs> Dostanete 2 decivína. Dobre, zavrieme tento vstup a poprosíme snodrop, aby nám zahrali prvý hraný vstup. A potom sa vrátime ešte k Artklubu, nech sa páči. Artklub, ale lepší klub. Teda. Underground Radio. Underground, BBC Radio. Lakio, la kill, la Svetová premiéra piesne Diabol, Snowball. <laughs> Sám. Zastraciť v okuláre. Rádio Bunker. No. A jak toto, jak to funguje? Čo to rádio, jak funguje? Teraz zaznajú. Môžete tu byť, paníme, určite, to je ráno. To je ráno. Rádio Bunker? Rádio Bunker. Čaute, dnešné vydeláme relácií venujeme našemu oblovenému klubu Strnavy. Mnoho kapel, čo bolo u nás v rádiu, tam hralo. Mnoho koncertov sme tam spoluorganizovali a proste všetci, čo sú Strnavy, sú není tak poznajú tento klub, je to Artklub. Takže nie, že dnes ideme do Artklubu, ale Art Club prišiel k nám. A v tomto druhom hovorovnom stupe sa budeme, budeme baviť o koncertoch a podujatia, všetko okolo toho. A ak máte ešte nejaké otázky, tak kľudne nám ich na Facebook. Radí ich proste položíme hosťom a zodpovieme na ne. Poďme k podujatiam a celkovo k organizácii klubu. Akých ľudí ste zobrali do najúžšieho týmu? S kým všetkým spolupracuje? Kto ako pomáha? Zameriavate sa aj na niečo pri výbere ľudí do týmu? No, veď to je ten náš trošku problém, že ja som asi myslím, že až moc veľký perfekcionalista, takže je to dosť ťažké pre mňa osobne spolupracovať s nadšencami, ktorí prídu z nejako super ide, ale potom to nevedia dotiahnuť, alebo tak, potom to padne na, také, na takých, akože nedostatkoch, tak preto spolupracujem s Rádiom Bunker, lebo či už je to práce s Jankom, alebo, alebo s Jozefom, tak je to vždy od A až do Z proste správere, tak ako by to správere malo byť, či už je to pro mňa o plagáto, o čomkoľvek, takže technika. Všetko. Áno, a technické rider pošľú a všetko toto. Takže není až tak veľa tých ľudí, ktorí aj by chceli robiť, ale akože mi aj, aj to chcú dotiahnuť. Aj, že väčšinou to skončí s tým, že mám super nápad, plesknem sa po čelej, idem akože za Emilio, a nechápem, že prečo sa so mnou nechce toto robiť, lebo viem, že, že to nebude mať úspech, alebo už, už poznám týchto návčanov na toľko, aby som vedela, že takú swing party už asi tak skoro robiť nebudem. Mm -hmm. že na to to tí ľudia nie sú. No a... Teraz vlastne s Matúšom Novánským sme začali spolupracovať len nedávno, že začal organizovať koncerty, aj keď teda ten čat nejako si ale to nie jeho chyba, dostal ďalšiu, takže teraz bude tiež v jeden koncert. No a, a už možno vlastne spomínal, také tie OZ že ja OZ-cestov je cestov, kam som aj teraz prispávala 2% z daniami, kľútože nevám, ale im. Ja teda na ten cestovný rok som tak <laughs> zamerala som dala im 2%, tak napríklad robiavali akože prednášky o cestovaní, tie sa tiež vyvinuli už trošku iným smerom a išli do Cinemaxu organizovať tieto akcie a teda akože s nimi sme to robili jo. Hm, neviem, si už spomenul. Proste, akože je zoparte takýchto združení, s ktorými máme dobre skúsenosti, s ktorými sme spolupracovali. A jednak teda že akože manažérov hudobných kapiel ja osobne veľmi nemám rada, pretože s nimi sa veľmi ťažko spolupracuje. Oni viac ako na klub, myslia skôr na svojich sponzorov a uspokojenie svojich sponzorov a na také nezmysly potom, ktoré ruinujú ten klub ešte viacej ako samostatná neúčasť napríklad ľudí, hej. Takže máme s tým skonečným dôsledkujacej práce my, ako ano. by sme mali, keby sme to organizovali od začiatku po konec vlastne. Tak. Aj. A hlavne ako naozaj niekedy tie požiadavky na akože, občerstvenie v backstage, ktoré by mala byť úplne, že úplne, že podľa mňa na poslednom mieste, tak tomu sa akože prízvukuje najviacej časov, o tom sa najviacej telefonuje, to mi príde proste akože úplne absurdne. Tak ono to celé vychádza z toho, že ten klub ako taký, že ono je to pekné, keď sa povie, že máme klub, ale tým, že je to alternatívny klub, tak tá ekonomika je veľmi taká, že na hrane. Čiže áno, ak by bol, boli peniaze, dalo by sa robiť čokoľvek, ale vždy málo kto z tých organizátorov externých, tak oni nevidia do tých čísel, že naozaj je to všetko na hrane, že jedna zlá akcia dokáže ovplyvniť to, že potom alebo dobrá akcia, ktorá je napríklad údobne veľmi kvalitná, ale má malú navštevnosť, tak, nemyslím si, že by sme mali zlé akcie, kvalitné sú vždycky, všetky sú zaujímavé, všetky sú dobré, len tá navštevnosť je rôzna, tak, je rôzna a neúspešná akcia, Čiže skôr tak, že lepšie pojem je neúspešná, dokáže ovplyvniť, že potom už si človek dobre rozmyslí, kedy zase takúto nejakú akciu zopakuje. Že naozaj by to mala byť snaha, aby tí ľudia prišli. A to, to nie je to jednoduché. No. V podstate musíte na tých úspešných akciách Áno, dobiehať dobieha neúspěšné. Uh -huh. No ešte uh -huh. samozrejme tam máme ešte tie týždenné kultúrne, ktoré sú akože úplne že dotované. Uh -huh. O týchto akciách, tých týždenných sa budeme baviť trošku neskôr. A možno by ste mohli porozprávať aj o, ľudí, o ľuďoch, ktorí sú v takom tom ušom týme, ktorí vám napríklad riešia weby, Facebooky, grafiky. Ďakujem, to som stále ja. Áno. Áno, <laughs> <laughs> <laughs> akože ja som vymenovala. Že to to, akože v rámke sme sa už bavili, áno. A proste, takže, tak. takže v podstate je to taká ano. svojpomocná aktivita ľudí. Mhm. V súčasnosti, áno. V súčasnosti. Áno. He, hej. Pr problém je v tom, že my by sme aj chceli, proste, aby, aby tam niekto zvučil za mňa, lebo však ja som sa tam, tam akože narodil zvukárom a musel som to robiť, pretože ten reakcionám akože zvukár odmetol, pretože on má lepší šev. Ja to chápem, samozrejme, my sme ho nemohli viacej zaplatiť, a on zobral lepší, no ale potom dopadneme tak, že to zvučím ja, zvučím ja, a keď som, že idem do toho investovať, idem sa to učiť, no a tak som investoval do toho času. A teraz, keď to viem, ale aj tak by som to rád niekomu zveril, ale proste mm -hmm. problém je nájsť naozaj zodpovedný človeka, to isté na Facebookovej eventy, to treba proste postovať zodpovedne a vtedy, kedy treba a tak ďalej a tiež je problém, takže tak no stojí pretože ako ja ma hovorí, že nie som perfekcionistka, ale proste, aby z toho nebolo ešte viac práce, ako ke, keď to robíme sami. No, to je tak. A niekedy je to o tom, že fakt á, tá kontrola druhých ľudí je pre mňa ešte viac zaťažujúca. No, toto. Áno, no to preháňam, napríklad, akože, že v bare, že inventúru tiež mi prišlo viacej problematické ju kontrolovať, tak ju robím sama, čo je to, že podľa mňa moja životná chyba, ale... Ale aspoň na tom vidieť, že ti na tom fakt záleží. A... Ja Záležíme záleží. aj na tých zamestnácov, e? že napríklad ako, že ja to za nich proste robiť budeme. aby ako, mali naozaj ako niečo tiež z toho, že tam travia toľko hodín, a naozaj niekedy je to tam úplne masakár, že tam príde, prekvapíme veľa ľudí a, a to už im tam ani ja nepomôžem, to už je úplne a oni musia lietať jak bláznem, takže, takže tí, tí nám tak hodne pomáhajú. No. Toto je v podstate taká výzva pre ľudí, ktorí na Facebooku sú veľmi radi dobrovoľníkmi, že je tu naozaj reálna možnosť, keď chcete sa zapojiť do nejakej činnosti a chcete ju robiť naozaj zodpovedne a kvalitne, tak art club vám ponúka, keď som to dobre pochopil, túto možnosť, kedykoľvek môžete prísť normálne do klubu, povedať, že ja viem toto robiť a môžete na tom fíčať spolu túto s týmito našimi hostiami, no, ktorí no, to robia ka... fakt dobre. No ja <laughs> no, by sme chceli viaceri, aby to už neboli iba z Mochy robiť dvor, trošku krajší. Minulý rok to teda robili oni dvaja a dopadlo to tak, že potom tam prišlo nejaké auto strechu a prešli vám tam potom trávniku, čo sme tam vysádzali, a, to tak človeka zabolí a tak, takže, takže asi... Hej, ale to sa teda musela byť inak akčná, aby to spravili. A, um Takže takže určite hľadáme pomocníkov a aj na takéto ako práce, keby naozaj niekomu na tom záležalo, že aby ten dvor bol krajší. My znova kúpime tietuje, znova ich tam nasadíme, keď nám ich niekto ukradne, tak znova ich potom nasadíme. Takže to už sa tak <rý> stalo, ale čokoľvek. Aj my chceme ten dvor krajší, aj nám sa to nepáči, aj my si myslíme, že sa snažíme robiť niečo trošku akože na vyššej úrovni a áno, aj nám sa to zdá občas, že ten podnik je taký celý špinavý a škaredý, ale není to tým, že by, by sme boli ignoranti alebo že by sa nám to nechcelo robiť. Ja som včera záchod zase opravovala večer o noci a ja strašne rada, ale že proste <laughs> ako, že aj, aj tí ľudia, že si neuvedomujú, že niekedy sa opierajú o stenu aj s, s nohami hej, a že tam vlastne zanechávajú tie hnusné šmuhy, či si budete malovali, že tam vidieť to, že jednoducho naozaj sa tam premelie veľmi veľa ľudí počas tých víkendov a, a je to tak už aj veľa kouči, že? všetko to tam zanecháva vstopiť, či už na stenách, alebo všade. Ale chceme to tam z chceme skrašiť, hľadáme dobrovoľníkov. Hláste sa. Um, aké typy podujati ponúka klub. Vymenujte všetko, prilakáme nových zákazníkov, navštevníkov. Možno aj porozprávajte. Vlastne máte na webe určité vyhodené, máte to na Facebooku porobené mm -hmm. ako skupiny a všetky tieto veci, ktoré sú reálne a ktoré fungujú a fungujú dobre, tak skúste ich nejak ešte odprezentovať, posunúť, možno povedať, že čo by ste chceli zlepšiť niečo o týchto podujatiach. Tak v nedelu, ako dneska, potom každú nedelu je Trohská Šipkárska liga, ktorá teda akože ide mimo vlastne nás, oni sa vyspravujú ale dostali ten priestor, sú najstaršou Šipkárskou ligou na Slovensku, že to tam ťahajú už od dl dlhé roky v tom našom klube. A v pondelky, každý druhý pondelok máme Mozgovňu, vedomostný výz, kde zase otázky robí kto. <laughs> Emilia. <laughs> a Niekedy teda samozrejme ešte aj Irish ľudia tí hovoria, to už teraz do také faje, že už sa tam striedavé, že to deje úplne, že každý druhý týždeň na mne tie otázky, lebo ich je 120, Aro 120. A, a autorky sú akože, zamerané na študentov, že e, koncerty robíme takých tých známejších kapiel, alebo teda študentské pláty. Veľké díky môži ktorý teda tiež jeho tým, alebo teda on sám vlastne robí otázky, ktoré konzultuje s tým týmom a teda má to veľmi vysokú úroveň. No. Aj on sa tam tak hodne prejavil v tomto, našiel. Vyprofilovalo a... sa to na také, že tí týmy sú viac menej stabilné, samozrejme vždy je priestor na, pre nových ľudí, ktorí tam prídu a aj chodia, ale nejaké gro týmov tam už chodí pravidelne a teda sa striedajú, striedajú sa v robení tých otázok niekedy, takže to hodne pomáha. A veľmi sme veľmi radi, že sa tí ľudia tak chytili, že... Lebo je to naozaj dosť veľa práce, čiže nie je to sranda tých 120 otázok vymyslieť. Mm -hmm. A spraviť ich tak, aby na to bola jednoznačná odpoveď. A skrátka, aby tam nedošlo rôznym polemikám, aby tam neboli nepresnosti. A... Mm -hmm. Takže... Sú to širokospektrálne otázky. Mm -hmm. Takže... Je to hlavne robené zábovnou formou, ale človek sa aj niečo naučí, že je zvedavý na tie odpovede. Čiže... A ostatné podujatia? No, pokračuj. No, tak to sú študentské. Um, takže tie koncerty alebo, alebo party a stredný sme mali aj kultúrne, že sme sa tam snažili dávať hodne prednášok potom sme trošku uľavili pretože naozaj ten záujem nám tam hodne klesol a teraz sme znova začali rozbiehať akože viacero projektu že bude viacero tých prednášok aby sme to znova oživili no a štvrtky patrili tým zahraničným kapelám a spolupráci s rádiom nám vždy zohnali nejakú lokálnu kabelu a, a tak a to sme potom prestali robiť, lebo to bolo akože sa nám to zdalo ekonomicky veľmi nevýhodné a teda aj akože pracovne veľmi náročné akože ubytovať kapelu znamenalo akože k sebe domov zavolať, upratať, nachystávať, navariť a tak, takže to sme prečo robiť no a potom víkendy sú piatky väčšinou teda tý party a soboty sú zamerané skôr na tý koncerty tak akože teraz sa snažíme cez tý víkendy aj takéže menej znamenšie kapely, aby to nebolo len u tých veľkých, to je podľa mňa už dosť hoci kde inde Takže asi tak je to rozdelené a stand-upy alebo nejaké kino to ešte vidívať? No tie stand-upy, stand ako my sme, teda, samozrejme, u nás sa začínalo so stand-upmi v káčku, takže my sme tu tradíciu chceli dodržať a mali sme aj vlastný produkt stand-upový, no ale potom sa za, za, začalo u nás trošku vtrnavajú problém podľa mňa, teda, ako, že to máš teraz asi na pozerať, ale podľa mňa je to tak, že je tu veľmi veľa promotérov a orgány, ktorí sa snaží niečo organizovať a s niekým nekomunik to, to odkedy sme my začali s Artklubom, tak sme vytvorili aj stránku na Facebooku hudobníci v Trnave a my by sme hrozne radi chceli, keby sa to nejako poprepájalo, keby sme si na nekonkurovali, keby zbytočne sme si tých 10 ľudí, ktorí majú radi alternatívnu hudbu a žáner, tak aby sa tu proste zbytočne sme sa o nich nebili. No a takže tý, s tými stand-upmi sme skončili, lebo naozaj sa s nimi roztrhalo vrece, akože keď to zoberte, tak je tu akože 5 ďalších stand-upov. Mm -hmm ústupe, že to zvážiame, že či áno, alebo nie. No a na to už vôbec nie, to Ale tak sme sa k tým stand-upom zase trošku, že no, no. frky hmm. sme mali minulý mesiac a zase plánujeme ho mať ďalej. Je to trošku iné oproti tým ostatným, ostatným stand-upkám. Vlastne. Ja tým, že sa to chytil samotrnka no. že by sme sadili naozaj na dobrých stand-upistov, tak ja vlastne myslel, že by to mohlo, mohlo ľudí prilákať predsa len, že napriek tej konkurencii. Vlastne oni ma dávajú priestor aj takým zase, tak jak mi možno, čo sa týka tých vergnisa, že neznámy malcom, tak oni zase chcú cez toferky ťahať aj menej známych stand-upistov, alebo takých začínajúcich, že mm -hmm. tá samotrnka, alebo ja neviem Radón, že Ička ktorý je síce známy, ale ako stand-upista nie, nie je veľmi známy. Mm -hmm. čiže, a je perfektný. A je jasné. A, a plus potom vyťahujú ešte ľudia, ktorí začínajú s týmto. Čiže v tom je to trošku iné oproti tým, že je zabehaný formát, ktorý naplní kino zdá nee. alebo niečo, že, že je to už, už je to veľké, už je to známe. A tak my zase ideme takom, že to malé. Kombinácie. a teda, že rozvíjajúce sa niečo. že, že priestor pre niečo, čo ešte je len na začiatku. Dobre, všetká táto činnosť, vlastne, ktorú ste tu takto fajnovo opísali, je promovaná cez Facebook, cez vašu stránku. Máte takisto benzón, kde sú nejaké strohé informácie, teda hlavne je to zamerané pre kapely, ktoré to asi si mochity ty robil, že tam nájdú vlastne, že ten stage, že aké sú tam podmienky, tieto veci. Ja, základné informácie. Hey, ja. základné informácie, to je ten benzón. a ďalej máte tiež YouTube kanál, na ktorom je teda hodne videí a mňa tam zaujala jedna vec, že vlastne tam, keď som sa preklíkal na zoznam videí, tak tam sú také zaujímavé chlieviky po rokoch, porobené. A keď, sa, keď som si rozklikol ten 96. rok, tak tam boli napríklad videá Shit in the Grace, ktoré Resframes tam dával, že toto by ma zaujímalo, keby ste možno o tomto YouTube porozprávali aj o tom, jak ste to zoskupovali, že či ste nejak oslovovali ľudia, aby niečo uploadli, čo majú doma, alebo či ste to robili len z videí, ktoré boli už reálne dostupné na YouTube, alebo ako ste to poriešili. No ty to ty to úplne že prvotné, tak to asi zazbieral Mishokabat, mm -hmm. ktorý teda akože sa na začiatku angažoval um, dosť a Um, on teda vlastne takto to prozoval po rokoch, no a potom, čo sú tam už tie nové videá, akože už Artklubu za našich čiast, tak to ešte môj otec to točiť ako na akciách, že to potom to vešal na YouTube, takže on potom prístup tam tiež <laughs> on to tam spravoval tak, tak svojpomocne a rodinkársky no. <laughs> Dobre, takže keď si chcete pozrieť tak sú videá k dispozícii Jasne. môžete si kliknúť YouTube a pozrite ako sa tam beží, fičí, kde mm. živa. Nie, mi, nie mi film za hudbou, alebo tu... No, on, čo čo som to som pozeral, sú... to bolo parádne. No, no, to no, majú asi najveci sledovaní. Uh -huh. uh, ja len zopakujem, že v všetky možné žánre, hip-hop, drum-bass, house, techno, uh, elektronika, jazz, blues, reggae, až po hardcore punk, či dead metal, môžete zažiť. A zaujímalo by ma, ako funguje organizácia poduj podujatí, či všetky spoločné nejak organizujete, alebo ma každé podujatie nejakého svojho vlastného manažera. A ešte taká podotázočka k tomu, pre aké typy podujatí ARKU v prípade záujmu formálnych alebo neformálnych skupín otvorených a za akých podmienok. Toga, takže tu kto manažuje, hej, tak uh, boliť rada by som zaspadala, že niekto iný ako ja, ale <laughs> <laughs> bori, tak akože pokiaľ tam nie, alebo väčšinou to ja buď komunikujem s tým menežerom, ale som radšej keď akože sama s tými kapelami, že väčšinou je to tak spravené, že tá jedna kapela sa rozhodne, že to celé akože pod svoje krídla uh -huh. a potom ona už vlastne komunikujeme s jedným človekom, takže nie so všetkými kapelami naraz, ale tá jedna si už to ostatné podchytí a všetko po tak ako má to znamená, že rajdre pre zvukára a, a ja neviem, požiadavky zase že akože na nás a tak a my zase pošleme, že jak sa k nám dostanú a jak sa vyberá vstupne a, a vstupne mi zase vyberá môj brát ďalší, alebo, <t> sme rodinkári, takže tak a a tak, čiže to už si tam potom celé zmenežujeme. No a samozrejme, keď ja akože nemôžem, alebo som mu na tak samozrejme, že už aj Tomáš akože úplne v pohode, že zmákne aj on týto veci, že všetko poriešiť na meste. Takže tak. A to Pre aké typy podujatí Jarko, je ja? No, rôzne typy podujatí. a ráda by som znova vyzdvihla, že 18. júna organizujeme u nás Vártku bez svadbu, takže naozaj sa nebránime u. ničomu. <laughs> <laughs> takže aj svadby. Vlastne všetky tie žanre, ktoré, ktoré si vymenovala, tak... Um, Alterna. Hlavne teda sme na tú alternatívu zameraní, akože občas sa niekto sekne a akože napíše nám niečo, čo nie, úplne nezapadá ne do našej produkcie, tak to odignorujem alebo píšem, že určite nie a mm. Čo sme sa snažili že doťahnuť naspäť do trna, boli tie tie nečiny, že nemám Bebešacké, ale aj tie sám Party, čo mm -hmm. sú vlastne také tie, ob, o, obraz Batcave-u, čo bývalí Subcube a... Ahoj, Juraj Winch. <laughs> <laughs> Do 3. apríla. No, na no, no, sa vždy tešíme. Svojerne všetci trája, že A teraz bude dokonca ešte aj party s, s vernisážou, takže budú sa opäť meniť obrazy v klube. Super. Informácie zase web, Facebook, Jasne. nech sa páči. Možno, keby ste tak komplexnejšie, ešte viete povedať nejaký program na najbližšie nejaké obdobie? Ja Máte vám ho môžem vymenovať akože od 1. dňa do 30-ého, keďže si stále v prace, tak to má úplne v hlave, ale akože najzaujímavejšie, hej, tak... V piatok budeme mať Alternative Metal Night, takže zase budeme mať trošku akože, živej muziky. V sobotu bude Melody Lounge, čiže zase niečo také ako viac tanečné a Ale s živou trúbkou a tak. 8. tam bude Entrio Akustika a náš obúbený Lopata makaj. A teda Mochy si presadil ešte Bratislavskú kapelku Zo a Aquarium, takže tie budú asi u nás prvýkrát a, a deviatého bude Zase alternatívna hiphopka hip Plexo a Mugis a cez týždeň tam sú tiež, akože už som spomínala, nejaké tie prednášky, 15. bude o Zlate napríklad a 27. bude výročná k Černobilu, 30 rokov od Černobilu v podstate bude 26. apríla takže o tom sa budeme baviť no a teraz ešte akurát doriešujeme poslednú vec z celého mesečného programu a to je, že teda sme chceli, byli barman chodia teraz práve na turné sa prednáškami a na čo je mladým vojna, takže ako žera mm -hmm. túto tému, len to ešte nie je úplne dotiahnuté, takže ešte sa na tom pracuje. Dobre. Mm, všeobecne, ak by sa dalo povedať, aké máte plány do budúcna s klubom? ak sme ich teda ešte nespomenuli? No, a, díky. Díky. No, tak Budeme radi keď sa održíme, tak? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> hey, hey, no, tak ale ja by som viacej, ja by som, akože, taký malý želanie mám, že bluesik a jazzik zase dotiahnuť a takú tú tichú alternatívu, také niečo ako hráme za snowdropom, tak také niečo by som chcel viacej prezentovať ľuďom, len to zase zaujemno. Jasné. Trebuje nejaké čo zaujeme to. Z mnoho strany, alebo teda samozrejme z našej, ale že... Ja teda sa vyskytujem často za barom z tej zákazníckej strany. No, chcel, chcel by som, aby sa tam dotiahli nejaké veci, ktoré sme už rozbehli. A to znamená nejaká ponuka, zase nejaké rozšírenie sortimentu za nejaké dobre ceny, aby sa ten bar trošku pozdvihol, aby tam bolo zaujímavé prísť aj, či už posedieť po akcii, alebo aj prísť pred akciou trošku, prípadne úplne mimo. Keď, mimo akýchkoľvek akcií, aby tam bolo to prostredie príjemné a malo čo ponúknuť tým ľuďom. Čiže túto určite sa chceme zlepšiť nejakej takej skorej budúcnosti, v najbližšom čase. Postoja tí ešte, no? no čiže mochy džemky a viací, viací tak sú celkové, no a trošku, tým, tým, hudob. že tým máš teraz viacej času možno na ten klub, tak by sme sa rátili k tým formatom, ktoré možno v minulosti až tak nešli, ale o, treba ich udržávať pri živote a treba trošku pre vyvinúť možno väčšiu aktivitu a, a aby naozaj keď už aj bude nejaká, dajme tomu, či už s vámi nejaký zahraničný koncert, alebo aj tie džemky, alebo nejaká to prednáška, aby aspoň 50 ľudí viacej prišlo a oni, vždy po tých akciách sme sledovali, že oni si to medzi sebou povedia a potom zase postupne to nabieha, len to chce trpezlivosť, a čas sú? a energiu, samozrejme. A, a tak, čiže postupne nabalovať trošku, že nerobiť len podujatia, ktoré automaticky majú návštevnosť, pretože na tom sa to aj tak nedá postaviť, lebo takých môže byť len párkrát pár za mesiac, ale tak ten klub musí mať ekonomiku až 30 dní v týždni, čiže, čiže zlepšuje 30, 30 dní v <laughs> týždni. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> to je dosť. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> to je <laughs> ho, <laughs> Dobre. Ešte sa nenabehol na letný čas. Ja som... My na záver vždy našim hosťom dávame priestor povedať čokoľvek. Vlastne úplne aj od veci. Mm -hmm. Ale môžete povedať... To už som teraz vyčerpal, ne? Nie, niečo, keď chceš dodať, môžeš ešte k tomu dodať. Vyčerpal, ale Emili si odskočila, takže budeš musieť no, hovedať. Ho tak ne. <laughs> takže môžete povedať čokoľvek, naozaj aj nič, aj to je odpoveď. Ja, už, už končíme? Už končíme, zápas, hej, no. končíme tento hovorený vstup a mm -hmm. v ďalšom vlastne budeme sa už baviť s kapelou, takže aj keby sme niečo, že neopýtali sa, chcete povedať, ešte dodať, hoci čo. Čo sa tak prešne toto tam mohol ja, dodajú? by ja som čo? na povedal, že podporujte sa navzájom na akciách, napríklad na hiphopovej akcii napísali na tonovi, mm -hmm. Bolo podľa mňa menej ľudí, ako by reálne mohlo prísť a bolo by super, keby, keby sa navzájom fánušikovia hudby napríklad hiphopu podporovali a Panku. Napríklad Panka metal sa dosť podporujú, a, ale ešte by to mohlo byť aj lepšie. Ale proste, aby sa tie žánre, ktoré sú navzájom nekompatibilné, aby, aby si chodili ľudia, navzájom na koncerty fanúšikovia, aby prichádzali čo najviac, lebo potom sa nám to oplatí organizovať a čo sa nám oplatí organizovať, to sa organizovať bude, takže to je tak. Mm. Ano, že ľudia možno vnímajú automaticky, že ten klub tu je, lebo áno, je tu, je tu vyše 20 rokov, je v podstate inak možno, že aj najstarší na Slovensku, čo vieme, tak Bombura Brezne je asi rovnako stará. A, a ešte ale... účko. No, Účko, no, áno. No, no. No, áno. Ale, ale jeden z najstarších, neviem, ani kedy vznikol, ale myslím, že to bol nejaký 91. rok, alebo tak, a, čiže odrasli tam generácie, ľudia si myslia, že tým, že stále nejako jako tak funguje tie roky, takže je to nejakým spôsobom samozrejme, ale, ale nie je, pretože v jedného dňa byť aj nemusí, hmm. že stále je to na hrane, preto aj ten klub v minulosti menil často majiteľov, pretože pre, naozaj je to skôr pre nadšencov a o nadšencoch nie je to, čiže je to také, ako aj vy tu máte ten bunker, že investujete do toho vlastný čas, energiu, peniaze a takže aj tí ľudia, že aby možno boli takí, že lojalnejší, či už dajme tomu, že o, ako fanúšikovia, že chodíme na metál, ale ideme na niečo, a čo možno nepoznáme. ideme zo zaujímavosti. Pretože prísť môžeme, nič nás to nestojí nejak veľa. A keď sa nám nebude páčiť, vždy môžeme odísť. Ale, takže... Aj Takže aj ten bar to, tak akože neignorovať, ale... Ale napríklad aj, aj čo sa týka organizatórii akcií, tak samozrejme spolupracujeme či už na tých tanečných akciách s rôznymi promotérmi, o, ktorí už sú osvedčení, ktorí už si zvykli na to, ako tie veci fungujú, ale tak vždy sme otvorení aj novým ľuďom, novým nápadom, len teda musí to, mať, musí to byť nejakým spôsobom zmysluplné. A, Uh, tie detaily už potom sa dolaďujú s Emiliou, že aby tá akcia mala zmysel, skrátka, lebo uh, nikdy to není o nejakom veľkom zárobku, ale ani kapely nebaví. Tak kapely, si zoberme, že aj na Slovensku vlastne uh, alternatívne kapely žiadna nežije z tej hudby, ktorú robia. Tak, tak potom tiež sa nedá očakávať, že alternatívny klub bude nejak veľmi dobre fungovať, vlastne keď je to celé je to menšinové a takže malo by to možno tak viac komunitnieť a ľudia by mali viac vnímať, že tým svojim rozhodovaním alebo jednaním ovplyvňujú ďalších ich z veci. Že keď sa rozhodnem naštartovať sa doma a už sa mi potom nikam nechce ísť tak, <laughs> tak uh, môžu, môžu chýbať niekde, kde Nie, niekde. kde by mohli mať radosť a že naozaj, že aj mne sa osobne tiež stane, že nechce sa mi, ja zrazu idem na niečo, idem von, vypadnem a zrazu si poviem, hlava, aké zaujímavé. Hmm. To tak, tak... tak niekedy tých 20 ľudí je rozdiel medzi úspešnou a neúspešnou Nie je to o stovkách ľudí, všetko je to o jednotlivcoch. No, tak hlavne aj to, že, že sa nedá nahradiť YouTube na mobile živým koncertom, aj tak treba pomysliť. To to Toto budeme o, ale obohadiť. ešte roky vysvetľovať. <laughs> Takže asi uzatvoríme rozhovor s Artkubom. Ktoré... No my samozrejme všetkým ďakujeme, čo k nám chodia a nás podporujú a máme pozitívne reakcie od ľudí a tie, čo majú negatívne, to na to kašľa môžem. Berieme si z toho, berieme <laughs> si z toho. vieš, ale, ale tak, tak akože tých negatívnych naozaj akože zopár a vlastne nikdy neboli, že objektívne alebo tak, hej. Že, takže, no, tak, občas Robíme, no, okay. <laughs> čo sa dá. <laughs> Robíte to veľmi dobre, my vám ďakujeme za účasť tu u nás. Ďakujeme za pozvanie. A teda s Mochim sa budeme ešte ďalej potom rozprávať, keďže v ďalšom vstupe hovoríme, budeme sa rozprávať s kapelou Snowdrop. A teraz teda vás poprosím, Snowdrop, ďalšie songy, nech sa páči. Čaute. This is me. doslovilo, tak vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v rádiu Bunker. Vlastne, že toto rádio a občanské združenie vzniklo, občanské združenie Godot. A toto je ta najväčšia akcia pre mňa akcia roku. <súdňujem> Takže nechcem nejakú reklam reklamu robiť, alebo lichotky. Už ma tu plskávajú, ale nie. Chce novia rádia a štúdia <súdňujem> a občanské združenia, ale nemenovaný človečik. Áno! <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> <sú Drboge Díky moc, za takýto kompliment. Ja si tiež myslím, že vlastne Rádio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tejto náskej hudobnej scény. Rádio. to bol? nedelný večer vám želáme. Toto, čo počujete v pozadí, čo sa to tu smeje, tak to je kapela Snowdrop a snežienka. A kapela Snowdrop tu bolo dnes uh, uh, zahrať uh, hudobné vstupy uh, pomedzi uh, ľudí z art klubu, ktorých sme spovedali, ale teraz vyspovedáme Snowdrop. A snodobne hudobné zo skupenie, v ktorom počúť klavír, ak ste počúvali pred chvíľočkou, violončelo, kontrabas a kachon. My sme ten klavír nepočuli. Hudobné kvarteto hrá progresívny artpop s výrazným ženským vokálom autorské piesne Moniky Sadkovej. Kapela zišla z projektu Chick and Teen. A sú tu aj preto, lebo Mochy spolupracuje s ľuďmi z Art Clubu a zároveň hrá aj s Takže za a vokály vítam Moniku Svätkovú. Ahoj Monika. Čaute. Za vylončelo Zuzanku Vranku Žiakovú, tu sme tiež spovedali. Čaute. Kontraba z Mochy. Ahoj, ahoj. A kachon Miroslav Hanečka ten tu spinkal. Takže <laughs> čaute. Uh, povedzte nám na úvod, aké je prepojenie medzi kapelou. Snowdrop, a, a, a, alebo <laughs> Mochím a Vrankou a s Artklubom. Tak k tomu to asi ja poviem. Vlastne my sme, už to Mochy aj spomínal, že my sme hrali ešte Spomenem s kapelou ešte Chicken Thin v Artklube, keď Mochy tam zvučil. A ono to bolo veľmi zaujímavé, lebo my sme dohrali a Mochy tam pustil proste déjà vu a mne to vtedy došlo, že proste, že to je super, že ho to pochopil všetko. <laughs> Jeho ja púšťa vždy, ale... On <laughs> sa nevydala, že ho púšťa vždy, ale strašne ma to tak akože potešilo a potom sme sa aj rozprávali. No a ja som neskôr v oh, Chicantín odišiel Basák, Miloš Bulík a hľadala som nejakého Basáka a vlastne vtedy mi bolo povedané, že tento človek, ktorý po našom koncerte pustil Deža, Vyhrať aj na kontrabás, že nie je iba dobrý púščas a zvukáť. <laughs> tak som ho oslovila, že či by do toho nešiel, a on do toho šiel, muslo to zaujímať. No a potom vlastne tam došlo k všelijakým preskupeniam v rámci Chicantin a vznikol Snowdrop. A to preskúpenie, ja sme túto a túto mirec. Tak. Tak, to je asi to prepojenie najbližšie s Art Klubom. My sme v podstate sa tak spoznali a tak aj sa tiahne história Snowdropu až tam nikam. Art Club to čo, vlastne? Tak. tak, nebyť Art Clubu, neni Snowdrop. A dežo. Si <laughs> dobrý púšťač. No. Jasne možno ešte keby si chcela, tak trošku viacej by si mohla porozprávať o tom Chigentin, že vlastne mm -hmm. čo to bola za kapela a nejaký ten jej vývoj, lebo vlastne Snowdrop je pomerne teda novo sformovaná kapela, ano, ano, takže ano. možno o tomto, keby si chcela porozprávať o tom Chigantine. No, Chigantine to bol tiež taký projekt, ktorý zišiel z rozpadnutého iného projektu, iného projektu, <laughs> že v podstate vždy sa niečo rozpadne a na základe toho vznikne iná, iná kapela. Uh, ja som ešte na strednej škole spolupracovala s Palom Bizoňom, ktorý bol môj spolužiak a on vlastne bol veľmi dobrý uh, kompozér, alebo teda písal skladby a podobne a my sme spolu veľa skladieb tak to začali robiť a chceli sme vytvoriť aj kapelu a do tej kapely sme hľadali presne hudobníkov. A tak, som, tak sme my prišli na uh, um, Peťa a Miloša Bulíka. ktorý Peťo je gitarista a Miloš Bulík uh, basák, No a ako tá spolupráca s Palim by tak odchádzala trošku dostratená, tak vlastne sme zistili, že by to mohlo fungovať aj ako trio Peťo, Miloš a ja, kdežto Peťo namiesto gitary začal hrať na bicích, lebo pre neho to bola taká veľká záľuba, takže on sa začal venovať tým bicím. No a takto nejak sme potom začali hrať. Natočili sme aj platňu, 2010 myslím vyšla v Asile Music, Produkoval nám ju Maroš Hečko, ktorému proste veľmi za to ďakujeme, lebo bez neho by asi ten nie, asi určite ten album tak skoro aspoň nebol a on sa o nás veľmi postaral a proste to bolo, to bolo veľmi skvelé. No a rali sme potom koncerty a nakoniec no, skončili sme v Artklube a zmochim. <súdňujem> <súdňujem> Áno, o tom možno sa <súdňujem> rozprávali. Tak. No, my sme vás v úvode teda predstavili, ako jak sa voláte, na čom hráte Mm -hmm. a vy by ste sa k tomu ešte mohli teda dopredstaviť, možno mm -hmm. povedať aj odkiaľ ste, keďže viem, že ste teda bratislavská kapela mm -hmm. takže aj o tomto, a možno by ste mohli aj spomenúť, že ako ste sa dostali k nástroju na ktorý hráte, či máte nejaké iné skúsenosti z iných kapiel, takéto veci o sebe každý, keby ste porozprávali našim poslucháčom OK uh, uh, takže Míra Perkusie hej, som z Bratislavy um, momentálne fungujem v piatých kapelách a... Hram, hram, hram, hram, hram, iba perkusie, nemám, nemám, veľa ľudí sa ma pýta, že či hram nejaký iný nástroj, nie, nehram. Repujem občas, mám také hobby. A dobre. Ale a dobre, že? Vraj. Tak sa predstav, repe. To je nejaký freestyle, keď chceš. Ja som taký, nie som taký úplný reper, nie, nie som na nejaké také že freestyle alebo že by som vôbec chodil na akcie, mňa len baví, baví ma písať texty, dávať, dávať to nahrávať, to v konečnom dôsledku skakať po tom pódium, ale to už som dlho nerobil, toto činnost venujem sa perkusiam, odkedy som polavil z toho repu a v tých perkusiach som samou začal som hrať v podstate tak, že som začal hrať až sa to vyvinulo do určité úrovne a ma, začali ma oslovať ľudia ako je Monika alebo ako si iní skvelí jednak ľudia muzikanti a už, už tá hrá nejakú, aj nejakú úroveň a ja sa to celé teším. Nežuška, nás hey. povedz. <laughs> mám vymenovať hudobníkov, mám také káverové máme, chodíme po podnikoch, drúzgame, rôzne hity. To sa volá Smeženčik. Potom, potom, potom je tu Naniúdák, prievický pesničkár, ktorý má kapelu, ktorú sme teraz natočili, vlastne nový album, ktorý vychádza myslím, že 14. apríla. Okolo 14. apríla. Možno, možno som trafil, to nemiesiel zapamätať. Potom je tu Mauk človek, ktorý robí hudbu iných sfér a tento mávok si spravil orchester, v ktorom momentálne som začal hrať. A, a to bolo koľko? Koľko som tri kapely. 3, 3, 3. A, 3, 3. Áno, no, ešte, 3. ešte, ešte, ešte je tu pesničkárka z Ruzka Suchanková, tam som aj s Mochim. <súdňujem> tam, sme, <súdňujem> tam sme, tam sme, tam hej, to je také nové, že sme len mali dve skúšky. No a potom je tu Snowdrop. A... A občas hostiujem niekde, niekomu, kdekoľvek si ma ľudia zavolajú, asi tak. A môj repový projekt sa volá V.M.H. Viac menej Takže tak. už chápem, prečo si tu spal. Včera som zvúčil hipopovú akciu, hej, takže som mu My sme rádi, keď si sa tu cítil dobre. No, čo by ja. Keď sme tak v poradí. No, tak ja som sa k spevu dostala už ako dieťa, ma, rodičia mi hovoria, že som začala spievať skôr, ako som hovorila vôbec. Dokonca veľa prírody takých, že boli sme v Tatrách, ja ešte som poriadne chodiť nevedela, tak som bola iba ocovi na chrbte v tej sedačke a som ma hore na teriu chatu alebo boh kam. Ja som si celú cestu spievala v boh vie čo, že za nami išli nejakí nemeckí turisti. A že otec ich stále tak púšťal, že chodte a oni nie, len mi dávali tú, tú <laughs> <laughs> Takže tak som si ja zarábala ako dieťa a zabávala ľudí. No a potom som sa dostala na spev, lebo rodičia vytušili, že teda nejaký talent tam je. A na tom speve som začala ťukať do klavíru a tak som sa dostala aj ko klavíru. Takže ja mám normálne vychodenú základnú umeleckú školu, spev klavír, pričom na ten spev chodím ešte stále k profesorke Lukrecii Bilkovej. A tá vlastne ma stále vedie ďalej a ďalej, aby som sa zdokonalovala v tom, čo rada využívam tom v tej kapele. Je to ináč výborné. Ja si myslím, že každý umelec by sa mal trošku vzdelávať v tom, čo robí. A pre mňa je to ešte aj no, psychologický oddych, takže výborné. Odporúčam mm. každému, <laughs> chodiť na hodiny z pevu. No a, a čo sa týka tých všelijakých projektov alebo... Už som spomínala Pála Bizonia, spomínala som Chicken Thin, ale okrem toho som ešte spievala. Bol taký projekt, že Six Divas sa volal a to sme boli vlastne 6 div, 6 A natočili sme album 12 pesničiek, ktoré vlastne, ktoré zložil Marcel Venn spolu s Marošom Hečkom. Takže to bola taká spolupráca. Mali sme aj výborný koncert v Rádiu FM to bol aj prvý, aj posledný. Zdaši ma to mrzelo, lebo naozaj ten projekt bol krásny. No ale nevadí, možno sa to ešte niekde objaví. No a ešte som aj nahrávala zo pár piesní z Homemade Mutant. Takže tam som robila šelijaké bokály a tak. Takže, asi tak. Neviem, musím si že s kým som ešte, čo som. No, bulík, no, bulikovci, bulikovci, to je... no to... Kategórie Tak, <laughs> tak, tak. No, mochy, teraz ty skús. No, viate, som chodil na Azušku, bohužiaľ, na akordeon na... a dnes ho veľmi využívam ako plečíče. Ale potom som hral bass-gitaru dlho, to ma bavilo, bavilo, bavilo že jedného dňa prestalo a tak som prišiel na kontrabass, ktorý ma baví do dnes a tam je čo sa učiť a je to celkom peklo. Nástroj, takže neodporúčam. Už väčšie peklo je asi iba husla a čelo, že Branko? <sklínsky> Už idem ja? Asimu. No ja to mám také pokombinované. Tiež som vyšla z ušku 12 rokov, ale bohužiaľ to nebol žiadny nástroj. Mám 12 rokov výtvarné a tak sa to so mnou ťahalo. Vyštudovala som vysokú školu muzických umení, režiu animovaného filmu. Takže vlastne kapela Čikentín k nám chodila do obývačky skúšať a tak pekne ma počkali, až kým som ten film nedorobila. Ja som si popri nich tam ako pekla očka v trúbe a podobné veci. A ručičky, pretože som, nožičky. Ručičky, nožičky, pretože som robila babkový film. Takže som vlastne iba začala tak kúkať na to a hram violončelo ešte iba asi 3 roky. A tiež chodím na zušku, ale ja chodím medzi tie maličké deti vlastne. <súdňujem> <súdňujem> Mám takú pani učiteľku, ktorá učí malé deti, ale tak chodím každý týždeň k nej a veľmi ma dopredu. A vlastne aj táto kapela ma veľmi dopredu, lebo Monika by vyšla išla úplne šialenosti a to potom pol roka cvičí, nadávam. <lávajú> a tak. A no pracujem v takej hernej firme, robím 3D grafiku ešte. <lávajú> to zmiš, hej, to hej, zmiš, a vo voľnom čase robím plagáty pre Art Club. <lávajú> A také, je to zaujímavé. Je, hodinia, <laughs> <laughs> a ešte logo pre Snowdrop. Áno, áno. Pre Snowdrop robím už celkom dlho, O to super, ja s túto pozíciu, že <laughs> grafika. Toho, Dobre. Uh, čím je pre vás Snowdrop a čím by ste chceli, aby Snowdrop bol pre poslucháčov? Čím <tým> je pri nás môdru. No ja, ja presne viem, je to také splnenie môjho sna hrať také alternatívne kapele, ktorá je položená na klavíry, kde, kde vznikajú melódie ktoré sú disharmonické a je to super <tým> a ktorá, ktorá je akustická a celá sa nás navzájom super počúva, ja proste zbožňujem hrať s ľudmi, ktorí sa navzájom počúvajú v kapele a ja snažia sa proste pomôcť tým ostatným hudobníkom, aby, aby to znelo celé dobré proste, <tým> je to super projekt <tým> To je <laughs> to, by, to by sme si mali spísať potom niekde no, no áno, pre mňa, pre mňa tým, že ja komponujem tie skladby tak pre mňa je to akože naplnenie toho, že tie skladby môžu zaznieť, tak ako si ja predstavujem a to je výborné a naozaj som včasná, že tu mám týchto ľudí, lebo naozaj je radosť s nimi pracovať <laughs> napriek tomu, že na píšem teda dávam ti ťažké party, ale ale zase ty to dáš potom, potom určitom čakáš. Že... <laughs> no a čo sa týka toho, že čo by to malo znamenať pre poslucháčov, no ja neviem, ja dúfam, že sa akože v tom tiež nejakým spôsobom nájdú v tej hudbe a že nás budú podporovať a počúvať. A že budeme stále dostatočne zaujímaví, aby na tie koncerty naše chodili a možno aj vyhľadávali si nejaké naše skladby. My samozrejme chceme natočiť to čo máme, ten materiál, aby, aby bol niekde k vypočutiu, reálne a potom to rozbehneme. No, <laughs> no, <jasne, laughs> Spomínala si to komponovanie, teda áno. chcete ešte niekto k tomu niečo z tom snou dropu, čím pre vás je, čím chcete, aby bol pre poslucháča? Pre mňa je to branička ľudí, ktorí hrajú super hudbu, baví ma to a som za to vďačný. <tudio> pre mňa je to obrovská výzva hudobne a je to aj pre mňa úplne nová vec ako mala som v nastrednej nejaké pokusy o kapely, bol to vlastne smiešno celkom <tudio> ale veľmi sa mi páči že sú úplne multifunkční ľudia strašne plní. každý robí hrozne veľa vecí a doplňame sa, takže snažíme sa dávať aj tým našim fanúšikom že im budeme dávať veľa tým, že napríklad ja viem robiť s videom, Mochy vie veľmi dobre robiť so zvukom, tak chceme si aj točiť veci, že budeme im aj tak približovať nejaký ten náš život ako kapely. Že aby sme im naozaj ukázali, ako fungujeme, ako chodíme skúšať do tej našej temnej skúšovne. A, a hrať našu temnú hudbu. A nie sme za sebou, nie sme temná hudba. Nie. Nie. nie ja. a sú aj temnejšie veci, to je pravda. Tak. My sme vlastne radostní, len často, ano, často je, je také temné. Je svetle temno. <laughs> s takým, takým nádejom na konci tunela. <laughs> no. Ty už si Monika teda spomenula, že vlastne komponuješ asi sama tie songy. Možno keby uh. ste tak viacej opísali, ako vznikajú tie songy. Že či je to naozaj celé tvoje dielo, alebo či aj vy vkladáte do toho nejaké svoje umelecké vnímanie to čo donesie? Ja tak večer po práci o deviatej prídem domov, sadnem si za ten klavír a niečo skomponujem a keď už sa mi to dostatočne páči, tak to prinesiem potom do skúšobne a v rámci našich skúšok zahrám, že aha, toto som zložila, čo si o to myslíte? A oni večeru hm, zaujímavé. Super na je no. to, že ona sa vie hneď nahráť, je šikovná, takže nám rozpočtá hra, kde my už to dostaneme do uší a môžeme s tým experimentovať doma, nemusíme priamo na skúške, ale keď gro vzniká priamo, takže experimentujeme s tou hudbou na a tak vznikol napríklad tá Diabol, čo sme hrali skladba, a stretná som Diabla, no tak ten... <laughs> <laughs> Tak tá, tam, to, to bol taký pokus o, o takú riadnu alternatívu teda, čo sa týka aspoň kontrabasu, že ja som tam chcel uprostred toho, ako komunika už spieva prvú slohu, začaľať, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. aby to urobilo A prešlo mi to, odsuhlasilo mi to a sa staro teším, no, takže. Áno, my sme taká demokracia, ale ja to všetko vlastne aj, aj, aj. <laughs> Oni si môžu vymýšľať, oni si vymýšľajú, hrajú, hrajú a potom ja po chvíli poviem, že toto asi nie. <laughs> a potom mm -hmm. sa to vždy tak obmienia, ale akože ja sa snažím dávať čo najviac priestoru, lebo sú to predtelen akože rôznorodí ľudia a naozaj sa mi páči, že sa tam prinašajú potom tie iné elementy, ktoré by mne napríklad nenapadli a vytvára to potom pekné, pekný ten výsledok. My si to aj nahrávame, potom to počúvame, že či to teda sedí, či to šlapé, no. či to šlapé, a keď to nešlapé, tak meníme nejaké tie časti, ale ja si myslím, že sa zhodneme. Akože aj, aj to je výborné na tom, že sme sa my stretli, lebo mám pocit, že naozaj, že, že vnímame tú hudbu veľmi podobne. Nie rovnako, ale podobne. To znamená, že, že ten výsledok sa asi páči všetkým nám, že nie je to nič o tom, že ja som si presadila mm -hmm. Že mochy bude hrať tada tada tada. <rk> ale ale Ta, tada, tada. že mu sa to postupne, keď sa mu to nepáčilo na začiatku, tak on na to príde postupne. <rk> Áno, hej, to je ten druhý, že buď, buď povie, že, že nie, toto tam nehraje, alebo povie, že toto tam hraje, a ja poviem, že nie. A zámysel to tam hrá. <rk> Demokracia. Demokracia. Hej, musí fungovať. No. Mm -hmm. Tak asi tak. A akože, naj, najťažšia hádka vlastne nebola o hudbe, ale o tom, že ako sa budeme volať, to trvalo dlho. <laughs> <môžem. laughs> Neviem, či to poznajú všetky kapely, a v našej kapele to, to bol proces asi mesačný. Úplne no. aj dvoj. Dvoj. mesačný. No. Kedy sme si napadu? zahodili vlastne celý Facebook, bol zahodený len názvami od vymyslu sveta. Ja neviem ani čo to, ale podľa mňa sme vymysleli aspoň 50-tým kapelám, výborný názor. aj <laughs> super. Len nie pre nás, no. My si hovorili, že keby sme mali punkovú kapelu, tak toto, výborný názor, yeah. metal, keby sme mali toto. Keby On... ste mali niekto problémy s názvami a potrebovali by ste, akože, máme, máme zásobu, pošlme vám to. To je pravde. Sú tam skvelé nápady. Ja. Ak by ste mali Moniku ako lídra, tak veľa dobrých názvov, ktoré začal na Mon. <laughs> No a nakoniec sme skončili pri Snowdrop, to tiež je zaujímavé, nie? Áno, samozrejme. Okay. A na to sme sa všetci zhodli, to bolo tiež také, že... Hey, <súdži> no, a že pôvodný záver bol, že spropagovať Moniku Sadkovú ako autorku hudby a že Monika Sadková a band no takéto, že to nechceme. No a sme skončili pri Snowdrop. <súdži> a prečo to s Monikou lebať? Nie, je ma strašne, že to sneženky, však také. <súdži> tak, okrem toho, to... Nič. Taká, to pre, mňa, pre mňa akože ten názov, keď potom môžem povedať, to reprezentuje presne to, že... Je to na tom začiatku toho roka, keď je všetko ešte zásnežené a človek je úplne taký ešte uzimený vnútorne a ide, ide na prechádzku do lesa alebo voviekam a tam je tá snežienka. Alebo <laughs> <laughs> je, to... a, ale tam. je, je teska, to... niekto predáva. Hej. <laughs> <laughs> to sú tiež také, ale ja to radšej vidím akože, keď ešte je to v zemi a, a to, pre mňa je to taká nádej do toho, že akože príde to teplejšie oteplenie a, a vlastne to, to pekné znovu. Snowdrobe kapela pre ľudí, ktorí nechodia okolo Teska. Áno, <laughs> <laughs> a Snowdob môžete nájsť nielen v lese, ale aj na Facebooku. A keď sa tam trošku preklikáte na ich profile, tak nájdete video z UFA v Bratislave, natáčané, zo strechy, v poslednú januáru nedelu myslím, skladba Príliu pre Balkony TV. Takže by ste mohli spomenúť a opísať, ako ste sa, sa k tejto aktivite dostali. A ako sa vám toto zadarilo? To, to som vlastne úplne náhodou. Kamarátka, ktorú poznám svoju bilo spôživačku zo Strednej a boli sme spolu spávovať a neviem, čo sme, proste, sme sa spoznali, tak sa mi ozval, že počuj, moja sestra robí takéto blablabla, bla bla, balkony TV, že čo to je, klikol som na to, ubil sa mi to a, a tak som mi napísal, jasne, môžeme aj tento víkend hneď, všetci proste odsúhlasili, že termín sedí. A to ešte nevedeli, že budeme teda mrznúť na úfe, ale riadne fúčalo, ale bolo to, bolo to super zážitok. Nám, títo ľudia okolo oko Myrca sú proste perfektní, navarili nám čajíky, urobili jedlo, to ustíky tam proste, piekli. Miško Kubenic, veľmi šikovný zvukár, to, to nahral. nemal s tým vôbec žiadne povolenie, proste hneď to dáka, a hneď sme fičali a bolo to úplne že, super zážitok pre všetkých. Aj, aj ten výsledok sa, sa nám opäčil. Aj nám. <laughs> Vy máte zajtra v Bratislave koncert, tak možno ešte by ste mohli o tomto koncerte porozprávať, o kapele, ktorá tam s vami zahrá, pozvať ľudí, keby chceli zajtra prísť na koncert keď do <laughs> No, tak hráme zajtra vo Fuge, ktorá... Puka sa presťahovala na námestie SMP, takže keď ju budete hľadať na Starej adrese, nehladajte ani rovno na SMPčko, nalavo od Starej tržnice, taký trošku um, zastrčený vchod, ale určite to nájdete. O 8. začíname a budeme hrať prvými a po nás potom príde slovenská kapela Koala Boys. Rock výborný, ro áno, výborný rock and rollick. Výborný rock s ženským vokalom ako front, frontmenka, frontvomenka. A naozaj, že, že títo potom roztočia po nás, takže oplatí sa, určite sa oplatí prísť. A Koala Boys je jeden z objavov tohto ročného Eurosoniku. Mhm. Ja som ich tam tiež vlastne videla, takže naozaj, naozaj odporúčam. To je výborná výborná kapela. Možno m. ešte čas, o koľkej? Sovredné? Osmej, osmej, osmej, osmej, osmej. No, no, som asi prepočul. No, ty ako... aj tak ešte v tom minulom čase. No, <súdňa> Dobre, keď hovoríme o koncertoch, teda spomínali ste, že ste sa zoznámili na koncerte v podstate v klube, Plánujete aj v Artklube nejaký koncert teraz najbližší, alebo takto? Máte nejaký? Taký? Keď jim tam termíny. <laughs> <laughs> Podstatne vlastne. sa čeká na termíny a ja by som hrozne rád do toho zapojil e, o kapelku Landfield, ktorý mm. proste hrozne mám rád. To je, je šúpa hudba, jaká by sa mala robiť podľa mňa furt. No a dôfam, že do toho pojednú. Ešte som mi neoslovil toto. <laughs> toto je tá rá informácia, no. A ešte. potom uvidíme, že ešte koho. Určite povedú pozdravujeme Landfield, aj Tibor boli u nás. Nech sa páči, Máš ešte no, Možno ešte o tých zvukových nosičoch sa zvykneme pýtať. Takže keď posluchači teda budú počúvať vás ešte, aj vás počúvali a sa im to teda zapáči, že kde môžu zohnať muziku, či ste niečo vydali, či máte nejaké demo, niečo takéto za ten krátky čas. No tým, že vlastne ešte spolu relatívne krátko hráme a v takejto formácii, tak momentálne sme po fáze zohrávania tých, tých piesní a dávanie ich do takej nejakej predfinálnej, poprípade polofinálnej verzie. Takže pripravujeme teraz demo, práve, práve tie demo verzie možno vyústia do nejakého EP, poťaž Uvidíme. <laughs> Ale tento rok, tento rok by sme to určite chceli všetko, všetko vydať. Teda to je môj plán, ešte sme sa o tom nejako hlopšie asi nebavili, ale no, to, môj plán. je, plán, to po demokracie. <laughs> tak. <laughs> Takže asi ešte robíme rov... nejaké videá, tak. A aby mali zase ľudia čo počúvať, po, pritom keď budú čakať na tieto náhrávky a vyhodíme to všetko na Facebook, tak si nás tam nájdú. No a možno ešte nejaký festiak by som rádal. Áno. Ak sme to stihli, že porobiť nejaké v Slovene, Do domovnice a tak ukázať sa ľuďom, že ahoj, sme tu. <laughs> A ešte koncertovať a ja zabávať koncert. ľudí určite. V každom prípade, keď posluchači teda budú mať záujem, že nás budú počúvať aj z archívu, že nás nepočúvajú live, mm. tak určite aj na našom webe vlastne pripravíme ten video zo strich. Možno keď budete chcieť, môžete si to aj sami spraviť že vám posuneme video, keď nie. <tým vás stupinuje> Nemáte tých 30 dní do týždňa Tomášovi. <tým vás stupinujúčo> <tým vás stupinujú> tak my to všetko spravíme v pohodičke s vami. Vlastne to odkonzultujeme ako. No a to som chcel len hlavne teda povedať, že bude toto k dispozícii aj so všetkými kontaktami na vás, teda s tým Facebookom hlavne. A tam to budú môcť nájsť. Chcete ešte ku kapele niečo dodať? Niečo povedať? Ale strašne ďakujeme Radio Bunker, že sme mohli byť tu. Na... To je super. Že to... <laughs> Máte to, to, super, to, to chváli chváli. Chváli. Dobre, Mochy, na budúce najhlasnejšie. <laughs> aj my ďakujeme. My ďakujeme, samozrejme. Jasné. Dobre, ešte priestor na záver. Mochy, ty už si mal. <laughs> Takže čo ste čokoľvek. počuli, keď ste tu rôzne boli v priestore, my na záver vždycky dávame hostom možnosť povedať čokoľvek. Čokoľvek aj od vecí. Takže tento priestor je tu samozrejme aj pre vás. Môžete povedať, čo sa vám zapáči, zachce, čo? A čo sme zabudli sa vás alebo. No, alebo aj nič. Čo sa to pánom Koľko ja, Kaľko máš, ako máš 32. Ja, 40 ja mám 38. -4. 45. 45. <laughs> <laughs> <laughs> Takže 38 do 45 sú veľkosti no. No drop, Stredná hodnota je no? niekde aj 43, 2. No. <laughs> tak už viete veľkosti veľkosti našich toplánoch. To je super. Paráda, takže informácie máte komplexné <laughs> a my vás poprosíme to ešte doplniť poslednými songami, ktoré pre nás zahrajú a pre, hlavne pre našich poslucháčov. A tým sa aj rozúčeme za dnešnú reláciu. Tu bol tým skoro celý, okrem Josefa, takže Jančí, Váňo, Majco. Gandhi dokonca. Gandhi prišiel, sa vrátil, z Jarou sa vrátil aj Gandhi z hôr, super, tešíme sa. Uh, Pali tu bola, hoj Pali. Čau, ja som aj, tu bola. Bola, bola tu Emília, Tomáš z Artklubu, čo sme strašne radili, lebo nemuseli sme my ísť do toho Artklubu, ale on prišiel za nami. A bolo to super. A... Ďakujeme teda aj dropu, Takže no. nebehajte po sneženkách, ale počúvajte sneženky. A ešte... Ešte na záver poviem, plánovaná relácia 27.3. bude Horehaj, psychopop z Bratislavy, prúdko multižánrový projekt hudobníkov so zázemím v rôznych iných kapelách. Čiže ak si kladete za cieľ povznie z ducha hudbou, tak počúvajte 27.3. v klasickom čase o 7:00 Horehaj z Rádia Bunker a plánujeme aj reláciu s ľuďmi okolo participatívneho rozpočtu, kde máme už to odsúhlasené, len ešte nemáme termín, takže to všetko bude. Sledujte Facebook, web. Newsletter. Newsletter a dozviete sa všetko. Takže to je za nás všetko. Učíme sa s vami. A ešte... Peknú šibačku. Ja. Peknú šibačku a vypočujte si ešte Snowdrop. Čaute. Čaute. Hej, počúvate, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Že sa na to, počúvate Rádio Bunker. Ufa, jasné! Rádio Bunker Utekám, cesta je nejasná je veľa zakutí, ktoré som nenašla. Nohy už nevládza, sú navené vene. Utekám, utekám, od dievča